Jag vet inte Rogers gym vid polen Kväll Daniel sitter vid en kropp och försöker få liv i den Gursa står i dörröppningen och har precis kommit in Chockad Han är död Gursa närmar sig kroppen Roger Gursa sätter sig vid Rogers kropp och Daniel Roger Roger Det är ingen idé Han blöder ju, vad har du gjort Ingenting, alltså, jag, jag hittade honom så här Vad har du gjort med honom Daniel tittar på sina händer det var inte jag. Va? Gorsa börjar se sig om oroligt. Hjälp! Kan någon hjälpa mig? Det... Men det var inte jag. Förstår du inte det? Kan någon stoppa honom? Daniel springer från rummet. Gorsa sitter kvar. Kan någon hjälpa mig? Daniel öppnar dörren ut men stannar och vänder sig om när han hör Gorsas rop. Kan någon hjälpa mig? Daniel sticker trots sin initiala tvekan. Toyvorens hem. Kväll. Matti och Karin sitter i vardagsrummet. Karin kramar en kudde. Hon är säkert tillbaka om några dagar. Det undrar jag. Vi vet inte ens vad Andreas tänker. Det kanske inte var hans idé. Desto värre. Matti sträcker sig fram och tar tag i Karins underarm. Jag ska prata med honom. Karin ler lite. Matti ställer sig upp och Daniel kommer in i rummet. Uppenbart orolig. Pappa, jag har råkat jävligt illa ut. Ja, vad är det nu då? Jag gick till gymmet som du sa. Och... Ja, och fick du inte tillbaka jobbet? Daniel börjar vanka av och användarna kliar sig i håret. Lugna ner dig, Daniel. Vad är det? Hon tror det är jag som har gjort det. Vad pratar om, Vad är det du har gjort? Ja, men det var inte jag som gjorde det. Nej, det är det ju aldrig. Varför kan inte du lyssna på vad jag säger? Ja, jag pratar på. Vi lyssnar. Matte himlar med ögonen och ställer sig med armarna i kors. Varför ska du det? Du tror ju i alla fall aldrig på vad jag säger. Daniel går ut i rummet och smäller igen dörren. Daniel, kom tillbaka! Vad var det där om? Ja, vem vet. Spelar det någon roll? Har vi hört den förut? Nej, men vi kunde ha fått reda på det om du hade lyssnat först. Matte går fram till dörren och tänker öppna den. Men ställer sig istället och lutar sig argt mot dörrkarmen till Daniels rum. Andreas hem. Kväll. Andreas sitter vid matbordet och stoppar piller i en burk och lyssnar på rockmusik. Bredvid honom står ett glas med någon gulaktig vatska i. Stina kommer in i rummet. Åh, tack. Du har... Stina tar upp burken och... Drar uppenbarligen något förnuligt skämt. Jag hörde inte att du kom. Måste du alltid ha så här högt? Andreas ställer burken i ett kökskåp. Måste du alltid ha så här högt? Stina drar ner musiken. Det var lågt. Om jag ska kunna plugga måste det vara tyst. Det Förlåt. Stina skrattar lite. Andreas kommer fram till henne och håller om hennes armar. Det kanske inte var en så bra idé det här. Vadå? Eh, Förlåt. Jag ska inte komma och förändra allting. De sjunker ner i en soffa. Andreas smäker Stina över håret. Du kommer ha gott om tid och plugga när jag arbetar eller tränar. Just det. Jag hörde att han fick sparken. Vad var det som hände? Någon missförstånd bara. Det handlar om rågor. Gud vad onödigt. Kan du inte försöka göra något? Du kanske kan, du kanske kan snacka med rågor, Roger, Roger lyssnar inte. Andreas drar ner Stina i soffan och försöker kyssa henne. Men hon stretar emot och tittar på telefonen som står bredvid soffan. Det är någon som har ringt. Jag tar det sen. Stinas väska kommer i kläm när Andreas kramar henne. Men hon kramar tillbaka. Äh, väskan. den hem. Kväll. Daniel packar hett sitt en väska i sitt rum. Han tittar ner på sin Rogers gym t-shirt. Drar av sig den och slänger den i ett hörn. Tar sen på sig en svart långarmad tröja. Han tittar sig omkring i rummet och ser Sandras ID som han plockar upp på terminalen och stoppar i bakfickan. Utan att dra igen väskan och med kläder hängandes ut från den tar han den och går ut i rummet. Bovaljes hem, kväll. Rebecca och Tom sitter och läser saker i en soffa. Sandra sitter mitt emot dem med lindad fot upplagd på soffbordet. Tom tittar på Sandras fot och sen på sitt armbandsur. Harald kommer in i rummet och tittar direkt på Sandra. Hur är det med dig? Det är bra. Hur fick du veta det? Har Harald sätter sig bredvid Sandra. Det ringde ju från stallet. Den där hästen har alltid oroat mig. Det var inte hans fel. Pappa, kan vi titta på min rapport ikväll? Tom håller fram det han bläddrat i för att visa att det är rapporten. Vad då för rapport? Den här reklambyrådalen vi snackade om. <laughs> ja, den. Vad säger läkarna då? Det är bara en stukning. Du sa att du skulle titta på de här siffrorna. Jag ska titta på det där sen, ja. Ja, men det har du sagt det flera dagar nu. Just nu vill jag höra om Sandras olycka. Hon ramlade av sin korkade häst. Det är inte särskilt intressant. Jag är intresserad. Ja visst, självklart. Hon kunde skada sig allvarligt. Ja, men nu gjorde hon inte det. Nu har vi Sandra fått tillräckligt med uppmärksamhet för den här lilla olyckan, va? Tror du? Jag tycker det ser ut som att hon har lyckats igen. Det nu, Tom. Tom lutar sig tillbaka i soffan. Rebecka klappar honom lite baksen. Har du ont? Sådär. Rogers gym vid Polen Kväll. Två ambulansfarare drar ett genomskinligt hölje över Rogers kropp. Två uniformerade poliser står och tittar på, plus en civilklädd polis. Gorsa står vid en person med ett block. Arbetade du då den här tågen för din man? Gorsa nickar. Hade det ett bra arbetsförhållande? Gorsa tårar i ögonen och själv på rösten när han pratar. Han, han fick sparken av Roger. Ehm, när hände det? Idag. Personen med block kollar mot den civilklädda polisen menande. Ehm, varför fick han sparken? Jag vet inte. Gorsa börjar gråta igen. Okej, okay, det är bra. Vi, vi tar det sen. Personen med block nickar mot den civilklädda polisen. Se till att någon kör henne hemma. En uniformerad polis leder ut Gorsa. Hemma hos Anna och Gorsö. Kväll. Anna och Mikael reser sig från soffan och går ut i hallen. När kan vi ses igen då? Ja, imorgon i skolan. Du vet vad jag menar. I helgen? Mm. Vad ska vi göra då? Vad du vill. Vad du får för dina föräldrar. Anna skrattar till. Jag kan prata med mamma. Hon kanske kan snacka med pappa. Gör det. Det känns i luften att det är en kyss på gång. Du... Du måste nog gå nu. Ja, ah, jag ska. Mikael börjar gå lite, men drar sig tillbaka mot Anna. Hon stryker honom över armen. Tack för att du följde med hemma. Det var bara för att få reda på var du bodde. Jag som trodde det var för att du skulle vara artig. Ja, men det var det också. Okej. Okay. Hej då. De pussar varandra precis när Gorsha kommer in tillsammans med två poliser. Men vad är det som har hänt? Gorsha fortsätter in i vardagsrummet. Bovalgjus hem, kväll. Tom öppnar ytterdörren. Där står Lukas. Ja men tjena grabben. Äntligen en vettig människa. Ja, vad ska det betyda? De skakar hand. Stunt samma. Det är en för lång historia. Kliv in. Lukas kommer in. Tack. Hur du menar? Ja, om du menar bruden som har en alldeles utmärkt. Ja, skönt. Jag tyckte det lät allvarligt. Lukas tar av sig jackan. Tom tar emot den. Vadå, han är inte ut en pressrelease eller? Nej, Rebecka ringde. Ja, och hon fick det väl att låta som om hon aldrig skulle kunna gå igen. Ja, någonting att. Clean, de sitter där inne. Luka stoppar Tom genom att lägga handen på hans axel. Tom, du har inte sagt vad du tycker om att jag vill gifta mig med Sandra. Ja, om jag ska vara ärlig så blir jag lite förvånad. Ja, det blev vi också. Ha, varför då? Ja, men det var inte meningen att det skulle bli så här stort. Ja, ska jag vara helt ärlig så tänkte jag faktiskt lägga ner det. Men i och för sig är glad att det blev som det blev. Vad fan snackar jag om? Ja, jag känner mig faktiskt rätt förvirrad. Ja, det är Rebecka som pressade på. Ja, eller Hon missuppfattade nog situationen. Men vad hade du sagt om Sandra tackade jag då? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror du äktenskap är rätt grej för mig? Tom håller demonstrativt upp båda händerna för att avskriva sig ansvarig i situationen. Ha, fråga inte mig. Det är inte jag som ska gifta mig. Jag vill ju veta vad du tycker. Men vad är det du känner, Lukas? Ja, men du svarar inte på frågan. Om jag säger så här så blir jag väldigt förbannad. Om jag inte får vara best man. Tom knogar Lukas skämtsamt till bröstet. Lukas skrattar till när han förstår Toms skämt. Men tror du hon skulle säga ja då? Det är du inte säkert. Hon var en idiot annars. Det varnar sig. Kom igen nu. Tom leder Lukas mot vardagsrummet genom att hålla honom i nacken och ge honom en klapp på ryggen. Ta tag i det här nu. Du är en klippa. De går ut till vardagsrummet. Toivonens hem. Kväll. Matti och Karin står i vardagsrummet. Dörren till Daniels rum är stängd. Men vad har han gjort? Varför kan inte säga det? Karin går mot Daniels rum. Civilklädda polisen och personer med block är i vardagsrummet. Ja, vi ville prata med er son först innan vi säger något. Han har aldrig gjort något olagligt tidigare. Han är inte på sitt rum. Har ni någon aning om vart vi kan få tag i honom då? Nej. Har han någon flickvän? Nej. Hans bästa kompis då, Andreas. Har ni frågat honom? Andreas uh, Grönberg? Ja, han arbetar också på gymmet. Mikael kommer in i rummet. Vad är det som händer? Ja, skulle jag också vilja veta. Polisen är här och frågar efter Daniel. Ja, vi skulle nu vilja ställa några frågor till honom angående ett dödsfall. Roger Andersson. Hur vet du om det här? Jag kom just därifrån. Från hans hem. Tror ni Daniel haft i ihjäl honom? Nej, ah, vi har ett ögonvittne som påstår det. Mattias och Karin ser chockade ut. Andreas hem. Kväll. Andreas och Stina ligger och kramar sig i soffan. Stina hånglar med Andreas hals. Det vankar hårt på dörren. Andreas! Andreas, öppna! Stina tittar upp från Andreas hals. Nej, det är bara han. Daniel fortsätter banka offscreen. Stina återgår till Andreas hals men Andreas börjar resa sig från soffan. Jag måste se efter vad han vill. Nej. Jo, jag måste. Stina försöker klamra sig fast vid Andreas men misslyckas. Andreas går upp i soffan. Man kommer alltid att förstöra allting. Andreas öppnar ytterdörren. Daniel stormar in. Har du hört? Nej, vadå? Roger Andersson är död. Va? Håga Andersson på gymmet? Ja, jag hittade honom vid poolen. Och sen gosiga dit och... men, men vad gjorde du där? Jag skulle snacka med honom. Det är att hon trodde det var jag som har gjort det. Men varför trodde hon det? Fan, jag vet inte vad jag ska göra. Daniel går runt på stället och drar sig i håret. Men lugna ner dig nu. Har du snackat med polisen? Absolut inte. Vad fan jag stack därifrån. Men varför gjorde du det Daniel? Hon var helt galen och skrek. Jag fick panik och drog därifrån. Fan vad dum du är Daniel. Varför kan? Jag vet alltså, men jag kunde snacka med henne. Hon trodde det var jag som gjort det. Lugna ner dig nu. Du måste gå till polisen. Tänker jag inte göra. Fan, jag ligger jävligt illa till. De kommer inte att tro mig. De kommer bara att tro vad hon säger. Men om du inte har gjort någonting så är det ingen fara. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig. Jag tror inte det vore så smart. Men du kan ju inte hålla dig borta från polisen så där. Daniel, det går inte. Nej, det måste du ju fatta. Men om du inte har gjort någonting så är du ingen fara. Titta, hon tror inte på mig heller. Men det har jag väl inte sagt, vad är med dig? Det behöver du inte säga. det. jag skulle gärna hjälpa dig om jag trodde på det här. Tack ska du ha. Daniel börjar gå med ditt Var Vart ska du ta vägen? Ja, jag vet inte. Daniel går och smäller igen dörren. Bovaljes mm. hem, kväll. Harald, Rebecka, Sandra, Lukas och Tom verkar precis ha avslutat en kvällsbön över kaffe. Ja, nu går det i alla fall jag och lägger mig. Harald reser sig och tar sin kavaj från stålsryggen. Tom ställer sig också upp. Nej, men skulle inte vi snacka? Det får vi göra imorgon, Tom. Tom fnyser till. Ja, visst du det alltså. Tom börjar gå ut i rummet. Du är för sent för affären nu. Tom går ut. Ja, ja. Han är i alla fall ihärdig. Harald klappar Sandra på axeln. Ingen mer fotboll nu, Sandra. Jag lovar. Rebecca reser sig upp. Ja, nu drar jag och oss tillbaka. Godnatt mer. er. Godnatt, Lukas. Godnatt, och tack så hemskt mycket för middagen. –Väl bekomme. –Hör av Rebecka går. Ibland kan mamma verkligen vara subtil. –Ja, hon är för subtil för mig ibland. –Avsikten var ju uppenbar. –Har du hunnit tänka efter någonting? –Lägg av. Jag har inte ens hämtat mig från chocken. –Så du blev chockad? –Ja, det är klart att jag blev. Jag förstår inte varför man ska gifta sig överhuvudtaget och att det skulle komma från dig. –Ja, jag tycker inte det är så fint. –Tycker du inte? Nej, jag vill inte leva ensam. Jag vill ha någon att dela livet med. Men det behöver man ju inte gifta sig för. Nej, men jag gillar det här med i nöd och lust. Man lovar någonting. Sen har man ansvar att se till att det verkligen funkar. Det låter jobbigt. Och funkar. Det är ju som att du skulle gå och köpa en bil. Kärlek och passion och sånt. Vad kommer det in? Passion är väl trevligt, men det är väl knappast någonting man bygger upp ett äktenskap på. Inte. Ja, det ena behöver inte utsluta det andra. Kärleken är ju själva förutsättningen för alltihop. Den måste man ta på allvar. Ja, ja, så är det nog. Kärleken är ju ingenting man leker med. Nej, det är inte äktenskap heller. Nej, det är inget man kastar sig in i hur som helst. Nej, nej. Men då kanske du förstår att jag behöver tid att tänka. Mm. Luka slutar sig fram och pussar Sandra på synden. Ta all den tid du behöver, Sandra. Sandra och Lukas ser på varandra och ler. Andreas hem, kväll. Andreas och den svigklädda polisen sitter vid Andreas köksbord. Men du kan ju inte mena allvar. Daniel skulle aldrig göra något sånt. Det måste finnas många som tyckte till omgången, Andersson. Blev Daniel upprörd när han fick sluta? Ja, det är väl ganska naturligt när man får sparken. Skulle du säga att Daniel har ett häftigt temperament? Inte med än andra. Tror du att han kommer försöka ta kontakt med dig? Nej. Ja, men ni är ju bästa vänner. Ja, men han har varit här. Vi sa åt honom att kontakta er. Jaha. Hur var han? Han var upprörd. Desperat? Andreas Uckar. Ja, men vad sa han? Han sa att han inte hade gjort det. Jag tror honom, han har inte gjort det. Hade då Roger Andersson och andra ovänner? Det vad jag vet. Han kunde vara hård mot folk, men alla gillar honom egentligen. Mm, uppenbarligen inte alla. Varför det är Daniel som har gjort det? Har ni någon bevis för det överhuvudtaget? Ja, tillräckligt för att misstänka honom. Om Daniel kontaktar dig igen så vill vi att du ringer oss. Ja, ja, ja visst. Civilklädda polisen reser sig upp. Förresten, var var du själv i femtiden? Jag var här. Jag hade kommit hem tidigt för att träffa Stina. Ja, kan någon bekräfta det? Ja. Andreas tittar på Stina. Ja, han var här. Vet ni var han är någonstans? Ja, snart vet vi det. Tack för oss. Civilklädda polisen och personen med blockor. Stina och Andreas kramas bekymrat. På restaurangen där Lillemor jobbar. Kväll. Lillemor viker upp en duk när det knackar på dörren. Lillemor går och öppnar. Det är Daniel. Daniel! Hej! De kramas. Hej, vilken överraskning. Ja, jag tänkte att det var tid att jag kom och hälsade på. Ja, kom in. Jag håller just på att stänga. Oj, är det så sent? Var det något speciellt du ville? Sofie kommer ut från restaurangens chack. Nej, jag ville bara titta förbi. Jaha, så du har inget annat för dig då än att hälsa på gamla tanter? Ja, som du sa igår, jag, jag tycker inte vi ser så ofta. Daniel ser väldigt skärrad ut. Vad är det som har hänt? Daniel och lillemor tittar på varandra. Så är vårdans hem. Kväll. Mikael sitter vid matbordet. Matti står och hänger på en stolsrygg. Karin kommer ut från Daniels rum och in i köket. Hon sätter sig vid bordet. Det ser inte ut som man har tagit någonting. Kanske en skjortor eller några jeans. Polisen verkar inte ha mycket att gå på efter. efter. Det här är ju löjligt. Ja, jag önskar jag kunde vara lika säker som du. Ja, det måste vara rätt desperat om du tror att Daniel har någonting med det här att göra. Ja, verkligen. Det kommer att ordna sig. Men såg du inte att han såg ut när han kom hem? Men det behöver inte betyda någonting. Ja, jag vet inte. För mig betyder det att han är inblandad på något sätt. Men kanske bara såg något. Tror du att han har gjort det? Nej, naturligtvis inte. Matti ser bekymrad ut. Andreas hem. Kväll. Stina kommer ut i vardagsrummet i klädd pyjamas. Andreas sitter upp och kollar på tv. Hej. Det är lite ensamt här inne. Stina sätter sig i soffan bredvid Andreas. Du kanske inte borde ha sagt allt det där till polisen. Men vad då Vi sa väl inget fel? Nej, men polisen kanske tolkar det fel. då Att jag sa att han bara hade stuckit. Men han hade ju det. Ja, men han är ju anklagad för mord. Fattar du inte? Ja, jag fattar det. Men du har ju tjatat hela kvällen. Vad ska jag göra? Om hon har gjort det då? Nej, men det har han inte. Han kan ju bli jävligt förbannad. Ja, jag vet Dumt att han inte gick till polisen direkt. Såg nog jävligt illa ut i polisens ögon. Det ser illa ut i alla ögon. Hemma hos lillemor. Kväll. Lillemor kommer fram till Daniel med en kopp te. Daniel sitter i en förtölj och ser väldigt stressad ut. Om du inte bara hade sprungit iväg så där Jag vet men jag fick ju panik när hon började anklaga mig. Har du pratat med mamma och pappa då? Ja jag har försökt men pappa ville ju inte lyssna. Äh. Sen var det bråk. Daniel tar en slurk te och tittar sen häftigt upp på Lillemor. Du tror på vad jag säger. Ja, men det är klart jag gör. Du förstår du väl att jag gör? Jag vet ju bara inte hur jag ska kunna hjälpa dig. Ja, men jag kan förstå det här. Tills jag vet vad jag ska göra. Har du någon aning om det då? Nej, har du? Jag! Ja, men jag har ingenstans att ta vägen. Jag tänkte att du skulle kunna hjälpa mig. Du, jag är faktiskt ganska stolt över att det var mig du kom till efter alla de här åren. Men jag vet inte hur jag... Lillemor blir avbryten av att Sofie kommer in i rummet. Nu har jag gjort det igen. Sofie säger Daniel. Förlåt, jag visste inte att du fortfarande hade besök. Vad är det? Jag behöver hjälp med kassan. Jaha, jag kommer sen. Okej. Okay. Sofie tittar intresserat på Daniel. Daniel tittar tillbaka men vänder sig den bort Sofie fortsätter titta på honom. Ja, förresten. Det är nog bäst att jag gör det nu. Ska du inte presentera oss? Sen! Lillemor börjar fösa ut Sofie. Jag heter Sofie. Kom nu! Ja, ah, hej. Jag kommer snart. Lillemor mor Sofi går. Bovalius hem, kväll. Tom sitter på Haralds kontor, häller upp konjak i en konjakskupa och dricker en klunk. Rebecka står i dörröppningen i endast en morgonrock. Det finns eh, ännu dyrare konjak i källan om du verkligen vill reta upp honom. Rebecca ler. Tom skrattar. Ja, som man skulle märka det. Nej, det skulle han förmodligen inte. Rebecca sätter sig mitt emot Tom. Men Tom, varför berättar du inte för mig om den här reklambyrån? Jag trodde inte du var intresserad. Jag är väldigt intresserad. Äntligen! Så här är det. En av huvudägarna på Sebastians reklambyrå vill dra sig ur. Och kan kommer ta två eller tre större konton med sig. Förstår du vad jag menar? Nej, men prata på. Men, nej, men alltså, om man förlorar en av sina allra största partners så sitter han i en fruktansvärd knivsitt. Så därför tycker du att Haran ska flytta sina konton någon annanstans? Nej, nej. Jag tycker att vi ska köpa in oss som partners. Särskilt nu när det är billigt. Vad ska, vad ska vi göra i en stendöd reklambyrå? Ja, men jag känner Sebastian. Han är utan tvekan en av de, de bästa. Han behöver en, två, tre andra konton som ersätter där han har förlorat. Men varför vill du in där? Du jobbar ju hos pappa. Ja. Där kan vi snacka om stendödbyrå. Varför är den stendöd? Ja för att de fem tanterna på marknadsavdelningen inte ens har fattat att vi har elektricitet. Mm -hmm. Ja och nu vill du upplysa dem. Rebecka ler. Nej jag vill gå in som ny partner med Sebastian. Jag kan verkligen lära mig någonting och så småningom visa för alla vad jag kan. Ja förstås. Jag förstår bara inte hur du ska få pappa att gå med på det. Ja, så som det nu är det har Plötsligt, jag kommer inte komma någonstans här i livet om jag ska slava under hannan alltså. Men jag trodde ni hade en överenskommelse. Jag tror inte pappa uppskattar när man bryter sådana. Var det inte Sebastian som körde den där kampanjen som inte använder djur i sina labbtester? Jo visst, det är så genialt. Rebecka är glad ut. Låt mig prata med pappa. Du, så ska vi se om jag inte kan ordna det här. Mm. Tom nickar ett godkännande av planen Toivonens hem, kväll Matti och Karin sitter och dricker kaffe vid köksbordet Karin suckar Vill du ha mer kaffe? Det ringer, Karin och Matti ser på varandra Karin svarar Toivonen? Hon ser lite missned ut Det är Stina! Nej, ingenting nytt Ja, det tror jag också att han är ja, jag lovar det ringa Försök att lägga ner nu Okej, hejdå! Karin lägger på. Mikael kommer ut och köker i Pianos. Vem var det? Bara Stina. Hon kan inte heller sova. Jag har tänkt lite. Han kanske har stuckit i morfars stuga. Nej, jag redan kollat med grannen. Han är inte där. Kan vi inte ta en runda med bilen igen då? Och kolla. Och kolla på ställen där han brukar vara. Ja, då? Jag vet inte. Jag stannar vid telefonen om det ringer. Ja, det är nog det bästa vi kan göra. Karin klappar Matti på axeln. Matti lägger handen på hennes hand. Men så borde vi försöka sova lite också. Mikael sätter sig vid matbordet. Ja, jag har försökt. Det är omöjligt. Lillemors please, Kväll. Lillemor kommer tillbaka innan Daniel sitter. Jag förlåt att jag drömde. Vad var det där för sig? Jaha, det är sofi. Hon bor hos mig. Hon är redan nyfiken på dig. Lillemor sätter sig i soffan. Daniel vankar av honom. Eh, vad sa du till henne? Inget än så länge. Bra. Daniel, jag har funderat. Jag vet att det här är svårt, men jag tycker det är bäst om du går till polisen och anmäler det faktiskt. Det går inte. Men du är ju oskyldig. Det kommer det snart under med. Men lyssna, här. alltså vi grälade. Han avskedade mig. Jag såg tillsammans med kroppen och nu tror hans fru att det är det jag som har mördat honom. Ja, men om du berättar för dem din version. Jag kommer skratta mig rakt i ansiktet. Jag har ingen alibi. Jag kan inte bevisa någonting. Ja, men det måste ju finnas någonting. Min egen farsa tror mig inte ens. Ja, men du har inte gett någon chansen. Om inte lyssnar på mig, tror du snuten kommer göra det då? Du, jag skaffar en advokat åt dig. En bra advokat. Jag lovar det. En advokat hjälper inte. Jag måste hålla mig undan tills de har fått reda på vem som mörder Roger. Ja, men... Tror du att du får det då? Daniel rycker upp givet boxlarna. Du fattar du. Det du ber mig om är olagligt. Jo, jag vet det. Förlåt. Du vet, jag gör allt jag kan för att hjälpa dig. Men jag kan inte göra något. Okej, okay, det är lugnt. Jag borde inte ha frågat. Var ut av vägen? Vad är det? Glöm att du har sett mig, okej? Okay? Var tänker du av vägen? Daniel tar sin väska och börjar gå ut. Lillemor springa efter. Jag vet inte. Ja, men Daniel. Det här är ju vansinnigt. Vänta! Ja, men du. ja Vad ska jag göra då? Polisen kan ju inte gå till. Jag tänker inte göra det. Och du är den enda som jag kan vända mig till. Jag menar... Om du inte kan hjälpa mig. Vad ska du vad ska jag, jag vet inte vad jag ska göra då. Lillemor tittar förtvivlas på Daniel.